En el programa de Wi, así, al turrumpero, de del comens relacionem. Quines han estat les pautes apres espera mantenint les nostres interaccions personals i de convivència. I com ens va. Es van a com era i com no era una dona. Es van a com era i com no era un home. Es van mostrar el que era acceptat socialment, els estereotips, els clichés. I, a partir d'això, tot era culpa. Es van dir quins eren els límits de la normalitat, de les conductes apropiades, de les relacions correctes. Es van dir que el camí que duu a escoltar-se, sentir-se i entendre's es pot portar fora dels espais acceptats pel sistema, per la cultura i per la tradició. I la por es va fer sacrificar l'autoconeixement i el canvi. Em van vendre el si mantra que diu «Això sempre s'ha fet així» i de regal el mar d'una foto fixa que mai no canvia, el poder sommetent la sensibilitat, la l'humilitat, l'empatia, l'altruisme, el coneixement d'una mateixa, d'un mateix. Es van donar les regles per a seguir el camí meritori del sistema, buscar xic o xica, casa, tinc fills i en el dient de la pel·lícula vindrà la felicitat eterna. I quan les bambolles de l'afició esclaten també tenen el remei canalitzar la ràbia i la frustració cap als iguals, perquè a ells no a la revolta. I si no, sempre hi haurà una farmacèutica al cantó de la plaça en la factura crònica de l'ansiolític. Pot ser que el camí, com diu David Fernández en el seu manifest col·laboratiu estiga en aprendre a desaprendre allò ha après, allò ha après al dictat de la nemotècnica del poder, obeir, callar, consentir, desaprendre l'horror, dominar, acumular, poseir. Aprendre, sobretot, a no enganyar, a no to enganyar-se, a no to nos i a no desaixar enganyar. Pot ser que siga el moment d'observar els automatismes, de trobar solucions des del temps que tenim entre les mans, així i ara, d'aportar amb cada gest quotidià, Deixar de banda la desconfianza cap al altrealtre y analizar la red del problema la manipulació del nostre sentt posás al servei dels dogmes del poder y del fanatismes. no es casual el moment actual, no es casual una ultradreta a l'alza como tampoco es que se'emppoderen de la por porque en se enrosquen de les diferencies entre el concepte dels d'elles y de nosaltres. Com diu Quique Peinado en Buenismo Bien, la ràbia cap amunt. I jo hi afegiria l'amor i l'assertivitat cap avall. Descobrim les eines que ens ajuden a eixir d'on som i ens aporten el coneixement per a crear comunitat allí on siguem. Sense més, Comencem. Mm. Si estem, Angela Valdó, moltes gràcies per estar aquí. Gràcies a tu. Que sempre estàs apoyant, donant-me consells. i, i sempre dissiu als temes creatius. <ríe> moltes gràcies, Angela. I David, estàs Hola, què tal? No En un llibre de, de Valderbras i cançons en el cap. <ríe> <I> Pregunts de misteri, <ríe> Doncs tenim un, un programa molt, molt carregat de cosetes, l'entrevista de Raquel Ricard, de l'autora de l'últim llibre que van llegir a, a Tastallibres. Eh, tenim també la secció de joc i partida de David Mas, i les canzonetes, el racó de Tastallibres. I què us sembla si, si comencem amb l'entrevista de Raquel Ricard? Comencem es el número 2 del trompero sí, sí. de vamos a celebrar así tenemos a Raquel Ricard escritora valenciana que ha conreado diversos géneros literarios al igual que diversos premios con Premio Vila de Paterna Premio Andromina de Narrativa Premio de la Crítica de Escriptores Valencians entre altres Benvinguda al Trompero Radio volviendo a Ángeles gracias por concedirnos esta entrevista Hola. gracias a vosotros por hacérmela <sí> i per haver tirat el llibre per al club que... en l'última reunió en de tastar llibres així de, ja hem parlat de la teva novel·la en temps de cada cosa quina va ser la idea inicial que et va portar a desenvolupar-la? Eh... Mm... hi havia diferents idees però una... que va ser una història que em va contar un amic que diríem que, que que podria ser la història de, de bé, bueno, sí, no? per part d'una dona que se'n va. Eh, hi havia una història personal i a partir d'ahí, bé, bueno, jo sabia els mínims fets i a partir d'ahí pues, vas començar a, a, a... No volia ja saber res més de la història real i vas començar un poc a, a imaginar. No? I després, eh, per altra banda, jo tenia... A, a, a Guillem, que, que, que això, que atropellava una criatura i pegava a fugir. I, i m'interessava molt eh, esbrinar què podia durar una persona fer això, no? O sigui, per què, què actuar-hi? Okay. Okay. I, bé, bueno, anava treballant en, en, en les dues coses, bé, bueno, anava fent capítols d'una cosa o d'una altra, Eh, però bueno, la meva idea era que tot allò tenia que confluir d'alguna manera. No? Llavors, en el procés d'escriptura pues, va... no sabia molt bé com, com anava a fer, eh? no, no, no tenia idea, anava fent, perquè no soc, eh... mai comença a tenir tot clar. Uh -huh. No escric en una planificació que ja sé què passarà, este personatge què farà, que ell per on vindrà, vull dir, no, o sigui, tinc idees o eh, imatges, i vaig treballant i a partir d'ahir pues, ja se va configurant tot. No? I bé, pues, en el procés d'escriptura va aparèixer Maria, que bueno, pues, se va fer protagonista de sobte, no? la, la iaia, i sí. bueno, pues, va aparèixer a més com a anexe d'unió, no? perquè es, va, pues, era la mare de Tomàs i és a més la, la persona que veu eh, l'atropellament allà, no? de cotxe, uh -huh. etcètera. I, bé, bueno, pues a partir d'aquí ja ja vas començar a patir <ríe> per a, a muntar-ho. De fet, els el títols el títol de, de l'espai que parla Maria estan en, són els que estan encapçalats per el temps, temps de vestir, el temps d'infantar, bueno, i respecte d'això volíem preguntar-te, eh? ja que el títol està triat a partir d'una cita bíblica, uh -huh. És un marc de referència intencional per a definir el caràcter dels personatges com els de Maria o Carmeta, dones de la generació de 50. Havia una intencionalitat? A veure, el, el, a mi el poema me, me sembla presió. Aquest mm -hmm. mm -hmm. sí, el coelet, perquè és magnífic. I, i evidentment, aquestes doncs, bueno, dones viuen en una, en una època en què la religió està molt, molt, molt present. I, les, i marca les seues vides no? com marca la vida del poble en general però bueno, que sobre les dones era una pressió molt més forta no? en, en, tot aquest, en el temps del franquisme no? era una pressió molt, molt important no? i per tant sí, evidentment, sí que, sí que m'aprofito d'això no? m'agraden molt les referències literàries i, i la Bíblia com a llibre crec que, és un, que, que, bueno, que té coses magnífiques. Sí, però... i la coneixen poc, pense que per a l'educació religiosa que hem tingut, no? Vull dir, no són com els protestants que només fan que llegir la Bíblia, Vull dir, és, llegit, és veritat, no esperen ara a missa perquè llegin l'Evangel i Prou, sinó que és un llibre de capçalera i coneixen els llibres que, que, que el conformen. No? Uh -huh. I, bé, bueno, sí, evidentment, em pues, va, va aprofitar per a, per a posar Bé, bueno, quan t'estàs escrivint les coses que llitges sin llegir, la veritat és que t'enriqueix te, molt, no?, i te dona idees i te fa que tot allò puga créixer. I els versos, aquests són preciosos, la veritat. Sí, sí. sí. Mm. Notem que Tomàs és com un parèntesi. La novel·la comença i finalitza amb ell. Per què vas triar la història de Tomàs com l'entrada i l'eixida? Bé, bueno, perquè en realitat, tot i que en principi jo, jo la vaig començar amb, amb Guillem, no? La vaig començar dura molt de temps, el primer capítol era el de Guillem perquè jo pensava que era una entrada molt, molt potent, no? La d'algú que atropella un xiquet i se'n va i tant m'agradava aquesta imatge per a començar, no? Però després, en altres lectures realment si mires, vull dir, tota la novel·la passa des que a Tomàs li li, li dona el, el pantall, no? Sí. Fins la... Que que, que que passa no? en això, si desperta, si no. O sigui, vull dir que és aquest temps en el qual que ell està, eh, que, que, que se conta tota la història no? d'ell i, de, i de tota la resta. Per tant, me semblava que, que, bueno, doncs que, que a nivell estructural era més potenteixina, no? perquè realment, o sigui, era això el que el que pesava més, perquè, de fet, en doncs, Guillem va a l'hospital i ja està, vull dir, passa de Tomàs, vull dir, que, que vas pensar sí. que quina era més, més adequat, no? Uh -huh. A la novel·la trobem sentiments com la por, la culpa. De quina manera creus tu que han condicionat les nostres relacions? Mm, Bé, bueno, la por és que és una cosa molt... A veure, la culpa, evidentment, sí que té, pense jo, que un origen més... Mm, diria més moral, més religiós, uh -huh. i sí que moltes voltes hem sentit culpes que pense que no, que no, que no toquen, no? Que... Però, evidentment, pues, vivim en una... Vam, vivim en societat i moralment, pues, n'hi ha coses que... que, que que entenem que estan bé i coses que, que no vols tant, no? Per tant, eh, pense que, que ens, en, en determinats moments no és, no és dolent, vull dir, bueno, jo pense que cap sentiment és dolent entre no, no t'impedis no de viure o no te... t'acogotes, no? Que no puguis sortir d'ahí, no? Mm. Eh, però la punta sí que té un component cristià molt, molt important. No? O sigui, no, néixem ja en el pecat original i mos han de bataixar per a, a rentar-lo, no? no tenim mai la marca, no? això venia ja d'entrada. I, bueno, i la por, què vaig dir de la por? Sí, ara mateixa vivim en un estat, mm. hem viscut una, no? dos anys en els quals mos han estat injectant por Uh -huh. A banda de la que poguérsim sentir cadascú, vull dir, ha sigut un bombardeig, no? Sí. Eh, eren les notícies, etcètera, però que estiguem acollonits, no? Fet, sí, sí, ha pujat molt el nivell de, de suicidis, sí, de suicidis la... que s'ha sí. generat un por i realment l'aport per a, per a... Per al poder la por és bona, no? Porque... Sí, per a sobreviure, per Sí, salir... Sí, no, però personalment un por pot ajudar, no? A no posarte en perill, no? Però quan la por ve un poc imposada, no? O t'estan te creant aquesta situació de pànic, és més mm. fàcil controlar a, a les persones, no? I a mi sí que sí em fa por. Sí, fa por. Sí Sí. En el temps de cada cosa, observen també les interaccions de les noves generacions. Hem superat la falta de comunicació i hem après a expressar millor els nostres sentiments? Bé, bueno, no ho sé. Mm. Ah, crec que sí que n'hi ha moltes coses de les que ara es parla que abans no se'n parlava tant, no? Eh... Però després, vull dir, crec que, que n'hi ha molts tabús. Eh, Hi ha molt tabús i la família és un, és un gran tabú. Sí. En el sentit que, que, que això, no? Està tota aquesta idea que els grups han de deixar dins de casa, sempre n'hi ha secrets. Eh, I a més, està mal vist criticar-la està mateix dir que bueno, pues que ta mare no és la millor mare del món o que comprar-nos sé, a dir que sí que sí que funciona encara eh eh vull dir pot ser, pot ser que sí que ara tinc més ferramentas per poder-nos expressar, vull dir també, pues, evidentment tot el tema de la psicologia i etc, tots els corrents psicològics sonarà una cosa molt més normal en les nostres vides que ja ningú s'hi tira les mans al cap si diu que va al psicòleg, etcètera. No? Sí. Això abans era gairebé una malaltia mental. No? Sí. Sí. Però al mateix temps jo crec que sí que encara n'hi ha eh, com moltes idees establertes de les quals si t'hi deixes... Eh, mm. no, no, no, no, crec que, que, que això funciona encara molt a l'hora d'uno realment poder-se poder expressar, no? per tant. Eh, Pensa que sí, que, bueno, que millora molt, no? però no és, bueno, és, mm. les relacions humanes sempre són molt difícils. Ho no? sí, sí. diem perquè en la, en la novel·la les noves generacions sembla que, que són les que a poc a poc van un poc despejant tots aquests, aquests porcs i aquests, aquests sentiments que tenien. I a banda de les noves generacions, nosaltres volíem preguntar-te Quina història volies contar de les dones i quina dels homes? Que sembla interessant. Quina història volia contar? A banda de les que no sé, no tenia... Sí, de quina manera... Que, que volies transmetre tu en els personatges de Maria, Carme, Selma, Meri... Com a dones, com a... Yeah. Bueno, I després Narcís i Tomàs passen... i Guillem. El que a mi me passa és que mm, mm, les meves novel·les no són no, no no novel·les d'idees, segons que jo me les planteja, vull dir, mm. mai me planteja un novel·le. Vaig a parlar d'aquest tema mm -hmm. i vaig a presentar-vos personatges que... És es que no sé fer això, no dic que siga més bon i més roma. Es que això no sé fer. Diga, no? jo mm, eh, crea un personatge i a partir d'aí Eh, pues, bueno, el personatge va evolucionant i va, va plantejant-se coses. No? Eh, sí que a voltes, bueno, pues bueno, m'agradaria contar, no sé, per exemple, les ratlles de la vida sí que bueno, pues tenia un personatge masculí que, que, que sí que volia que trencara un poquet en el, o sigui, sí que volia mostrar un poc un home que s'apartava un poc d'aixa línia d'heroi o de què mm. va a la guerra i el que si no, era el que se quedava en casa a cuidar un poc de la seva família, etcètera, no? Uh -huh. Així, bueno, ha resultat, i bueno, a voltes m'ho han dit, la veritat és que no era una cosa que jo havia pensat, sinó és que passava així, vull dir que hi, hi ha molts que abandonen, no? Sí. N hi ha uns quants que fan unes quantes maldats. no? però realment també la història comença amb una dona que li fa una putada a un home impressionant. Dir que... yeah. I ahí sí que puc dir, per exemple, que jo davant d'aquesta història hi havia... Ostres, no, no me cabia en el cap pensar que algú mm, pogués fer això com mm -hmm. per, No sé, me, me costa molt. Me cost... I entonces, bueno, vas buscar-li un passat, no? A mm. Mary, per, perquè, perquè necessitava... Una explicació, no? mm. tot i que després pense que realment eh, cada volta jo estic més convençuda que realment, eh, o sigui, qui, qui, qui, qui fa coses que fan mal, eh, normalment són persones ferides. No? Crec que sempre n'hi ha una ferida anterior no? que fa reaccionar d'una manera determinada no? sí. i ahir vas buscar això. I pot ser en, en ells, vull dir que sí que n'hi havia gent que volia saber pues, què havia passat en el en, en este, que es va Amèrica, no? I que se deixa allí pensar eh. sí, en Narcís, etc. Mm -hmm. I tot això, no? Però, bueno, doncs pues, mira, ahir no m'ha arribat i encara no m'ho encara no he vol contat, o sigui, que no sé, però no n'hi no, no, no havia una intenció. Vull dir, jo crec que, que eren coses que passaven, no? Vull dir, mm -hmm. eh, moltes, doncs, que moltes que, es que anaven a servir, es quedaven emprenyades del Salmos. Mm, sí. Vull dir, eh, tot això passava, no? Vull dir que no és una cosa estranya, no? Uh -huh. Molt bé. I per a finalitzar, què qualitats haurien de tenir les relacions perquè ens donaran la xarxa, la comunitat? Doncs pues crec que el respecte, principalment, no? Mm. Crec que el respecte, perquè... Eh, moltes vegades la gent diu sinceritat. Jo soc molt sincer i, i, i a vegades, la sinceritat, doncs, pues, no ho sé, pots fer-hi d'algú, no?, per, per, per dir coses que, bueno, doncs, pues, no sé, crec que el respecte, eh, escoltar, uh -huh. escoltar que ha de dir l'altre i, bueno, intentar sempre, doncs, pues, posar-se, no?, en, en en el lloc de l'altre, la empatia que, diguem, crec que això és important per entendre les reaccions d'un altre i per, bé, doncs, assuautxar un poc les coses, que a vegades no es vull dir, que jo mateixa també, a vegades vaig a la bici i em topa algú i em dic, però, a veure, potser em podia haver-ho fet jo sense voler, no? Ja, no sé per no? O sigui, que, que, bueno, sí, crec que l'empatia és important i, mm -hmm. i escoltar poques. Doncs no molt... sé si vos ha aclarit les preguntes sí, sí. que teniu. Sí, sí, clar per que sí. T'agraïm de nou el teu temps. Ens ha agradat molt llegir i parlar de la teua novel·la, el temps de cada cosa. Se'ns ha, se han quedat, se'ns ha aclarit moltes coses, però se'ns ha quedat moltíssim perquè la novel·la dona per a molt ens hauria comentar aspectes com el ritme o la disposició dels capítols, la poètica, la musicalitat, inclús la sincronia entre les històries, però després parlarem de tot això en el racó de llibres. De tastar bueno. llibres, perdona, havia dit mala secció, en el racó de tastar llibres. Molt bé. No, esperem que la pròxima vegada pugues vindre al poble. Es espero que sí, espero que sí. sí. Moltíssimes gràcies. Que la gràcies. pròxima que traga feu club i puguem Has hecho un plan. Bueno, que... Que... Gracias. igualmente. Gracias, Muchas gracias. Mil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 Morint a cada instant, un dia qualsevol, serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja el cap que el cor em diu que sigui el cervell, em diu sí i tot també és un sí que mai no acabarà Cantuar la vida sí, Cantua la vida a sí, Cantu la vida sí. Canto a la vida, sí. Bé, quina cançó més positiva, no? Tot sí, sí, sí, el de dir-sí a la vida, que, que és una de les coses que, que, que podem aprendre d'esta cançó. Si, no, si no reconeixeu la veu, és la, la veu de Maria Arnal, que fa parella musical amb, amb Marcel Bagès des de fa uns quants, anys, uns quants anys ja. I esta cançó es diu a la vida, com veieu, a la vida sí, no? no? Eh, han de ser en eixa energia, que, perquè com veieu que va pujant d'ahir a poc a poc i té un final, la veritat és molt, molt guay. És una lletra d'Ovidi Monjol, que això sempre cal, cal remarcar-ho, I, i és d'un disc que, que es diu 45 Cerebros i un Corazón que va treure el 2017, ja fa alguns anys, però vaja, és una cançó que han, han continuat rent més discos ells com a parella musical, però aquesta mos agradava un poc per la positivitat que té, per això, això em van triar. Sí, parlant de les relacions. I abans hem escoltat a Raquel Ricard i, i no, vam començar a obrir la taula Anem, ja. eh, amb el debat sobre les relacions i com ens relacionem i què tal, <ríe> si hem millorat en, en alguna cosa. I com ha dit Ra Raquel Ricard, no? l'època no? en la que vivim ens marca Mm -hmm. com ens ha marcat a nosaltres eh esta època mm -hmm. que vivim. Bueno, jo pense també no només l'època en què vivim, en la que hem nascut, i, i el marc que ens han creat els nostres pares. Perquè bueno, jo, la, la meva infància és en els 80, on semblava que hi havia una ruptura social, però l'adolescència és en els 90, on estava el, la ruptura personal, el nihilisme i tot això t'afecta com a trencament de, de, de generació, em sembla això, però per altra banda els meus pares són de 50 i parlaven del camí real, teníem molts, molts prejudicis adquirits. I, i està per veure què passarà en les noves, en les noves generacions. No sé, crec que té molt a veure en això, amb en quin moment t'has criat, sobretot, perquè ara em sembla que jo estic deixant que les coses, coses passen i anar adaptant me un poc més. Sí, és com passar de la dictadura en la que els van estar mm. vivint, no? I mm. després la democràcia, mm. no? I, i suposo que hem heredat també un poquet de por, no? Mm. De tot això. De... Sí, jo crec que, jo crec un, un poc com Àngela que que tu pots viure en una mateixa època però en famílies diferents i això condiciona realment el tipus de, de relacions que estableixes primer en, en la família, que és els primers que tens a la vora, primers anys de vida i després això, o trasllades a la resta de relacions socials i fins i tot podem haver passat 20 anys i que una que la un, una certa manera de la vida més conservadora, com, com en fa cinquanta, no? en mm. fa trenta, en alguns casos. El de ver que avui dia no el pots estraure de l'entorn, això és, mm. sobretot, pot ser canviat l'entorn en el sentit, no només cronològic, sinó de les maneres, de les eines que hi ha per relacionar que ja no són Gital, físicament. Digital, no? De... Sí, sí, mm. també. també. Això també ha fet que... I d'això jo crec que encara estem aprenent. No? Sí. la gent que hem conviscut les dues situacions estem un poc d'aquella manera la gent que ha nascut ja amb aquestes eines els que som d'abans pensem que això que diuen que són nadius digitals i pensem que saben en realitat no saben tampoc és utilitzar-les simplement les utilitzen més però això no vol dir que les utilitzen millor ni que sàpien i que farà falta un, un aprenentatge de les següents generacions o o potser això també torna a canviar, no?, no ho sabem. Mm. Què penses tu Lorena? No, això, no?, que, que pense que, que sí que s'han marcat, no?, com confeccionaven les nostres vides, no?, I, i els objectius que teníem quan érem pequeixes, no?, que tenies cases, tenies fills, tal, no?, havia una, una seqüència, no?, en, en la vida, i tenies que fer el camí, mm. i... i y ve con, con, no sé la democracia parece que te da la opción de poder elegir, ¿no? Y empiezas sí. a elegir y entonces se crea una ruptura en este pares también, ¿no? Porque uh -huh. porque empieces a, a cuestionar un poco claro. el el que lo, el que es meritori, ¿no? uh -huh. Y empiezas a, a, vi a vivir el, la teua vida, ¿no? Y y bebes. Y a cosas que son más fácil fer y alters no porque estás un poco eh, ¿no? sal Salien, saliendo de la cuadratura que te han marcado y con una inteligencia emocional como aquel que el que dice nula porque porque tampoco nos han enseñado a escucharnos sino a seguir eh, la guía y ya está y hiperportaron al nuestro terreno local ¿no? tampoco se matriis un entorno urbano un entorno de pobre no a la de de créixer, d'establir de, relacions, d'eixir al carrer i relacionar-te amb la gent que eixis al carrer quan eres xiquet que al millor una ciutat més, no pots eixir al carrer i començar a parlar en el primer que es donarà un parc, vull dir, la manera de començar a establir relacions és diferent, no? Doncs les coses que nos han passat en la infància, la nostra relació familiar i els tabús com ens han influït? Algún tabú confessable? Eh, jo eh, crec que vaig intentant trencar tabús imposats, però sempre hi ha, hi ha alguns segurs que no, que no estic adonant-me, però jo eh, penso que que ha hagut, almenys en la meva generació, tabú sobre la sexualitat de la dona, no? per exemple, és, és un, un tema tabú. que no, no, no s'ha no explicat, sense ha deixat ahir un lloc. El posicionament polític, també. Uh -huh. No sé per què hi ha... Com... O parlar de política. Parlar casa, de política, no? sí. Uh -huh. sí. bueno, jo en ma casa no... en refereix més a, a socialment, com a que uh -huh. que es posicions políticament no, no està del tot ben vist. La sexualitat de la dona no està eh, explicada. I un tabú que... És, és el del postpart. Expressir uh -huh. parlar deixe, deixe, deixe Parlem. Parlem de ese de tabú. Parllem que és, és alguna cosa que és una correqüeria de ui. dir la meva experiència. Supo, per això, per això <ríe> Estem no així, estem així Per què penses que l'he posat ací No és estar a paquè. Altres sobre el postpart. No, però en serio. Eh, no Entonces expli expliquen qué es ¿eh? no. eso, también tenemos una moto de <ríe> anuncios de, de nenuco... Yo creo que la primera vez que he, que he visto en una serie, eh, el tema... És en Vida Perfecta, de Leticia ah, Dolera, Leticia Dolera. Uh. que és la primera vegada que, que estan parlant sobre la vagina i es que... com es queda i que té por de... Tot, i la, la depressió i el despedir-te del jo que eres abans, uh -huh. que, que, bueno, després es transforma en, a, en una altra cosa, però el moment en què dius, ostres, eh, què està passant-me? Però és es que has tingut amigues, eh, família, que no han volgut explicar-te que ve després. Ja. I, sí. Com és el procés? Com és el procés, després. I, i és una cosa que, que trobo que encara no està, no està ben explicada, uh -huh. que, que debem explicar-lo, que és una experiència meravellosa, per supos, no, no, dic, que, no dic que no, però... A bofetades. <laughs> però, ostres, no? I és un aprenentatge molt, molt interessant, però el procés eh, no, no, no és senzill. I tu creus que hi ha com una conxorxa... Sí. Que, no fa sé gràcia de contar perquè una, una companya antiga que tenia, va, quan va ser mare, em va contar un poc una cosa pareguda, i jo no ho havia pensat mai així, havia tingut un part d'un embaràs molt bo, però un part no va no ser sé, gens bo, i dia que, que, que, que les mares i les àvies no ens han explicat no. això, i que, que si ho haguera saput, que pots ho haguera que pensat que ja no sabia si tindríeu l'altra criatura, la tecuda, per sí, això la sí, biologia sí, fa oblidar-se. Sí, clar, t'oblides, t'oblides, i compensa, però, per suport. Però em va sorprendre por. molt això de pensar que, que les dones amaguen a les altres dones sí, sí, sí, una sí. cosa i la venen tot molt bonica i com a sí, home no, no ho havia percebut. Sí, sí, i això... Eh, com... L'altre dia va escoltar no, que com, eh, com podia ser que en l'arte, no, tot el que tenim en l'arte, que no hi ha un, una pintura en la que se vea una mujer dando a luz mm. pero es, es un poco es un poco también porque no pero la, lo que hemos heredado de el patriarcado sí. ¿no? de, sí, sí. Eh, de lo que es por pues, toda la literatura o cómo se ha recogido la historia o las artes y demás ¿no? mm. entonces hay muchas cosas que yo creo que ahora es cuando poco a poco se le está dando visibilidad no porque también pues están saliendo más escritoras más guionistas eh. I eso también hace que por lo menos se te pueda se puede ir abriendo esa visión, ¿no? A, a... Sí, cuando el relat, el, relat és, el pot contar una dona también, entonces s'obre la perspectiva, claro, pero además es lo que deia David, que no, que no ens ho expliquem. Igual que lo, la sexualitat femenina, que volia. En, jo recorde anar a la universitat i parlar tranquil·lament de sexualitat masculina, però ja estàs en els 90. Les dones estàvem encara un poc... Hi havia certa apertura i érem, es molt ultramodernes, però no, encara hi havia... I crec que ara sí si comença a obrir-se la xarxa, les dones parlen entre elles... A mi sí que em sembla que les noves generacions, en aquest sentit, Mm, són no, realmente més a favor d'explicar de, sí, sí. de que hi ha. Tenen menys complejos. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. I, bueno, i, I fa poc una dona major em va dir, eh, ara s'han inventat eh, la depressió postpart, i jo, ue, no? <laughs> o sea, eh, yeah. però això és tabú, yeah. és tabú. Fija, les dones d'antes no volien assumir que existia la, la depressió postpart. Quan és, supernatural. És que és un tabú també, estar mal. La, no? la dona tenia que estar tot el temps bé, clar, no? clar. I Alegre, contenta, uh -huh. I no podia necessitar altres altres emocions, uh -huh. no? Estar mal. Però bé que ha anat, estar mal han passat coses. Però, bueno, parlem de les relacions que No, no <laughs> jo que tenia un altre tabú, però no sé si si dir de lo del parto, perquè parece tan tan fuerte también no el... però para mi hi ha un tabú que és equivocar-se uh -huh. ¿no? com bien. que está mal i sí. eh, això no sés com que es condiciona per a evolucionar per a donar-nos una segona una tercera una quarta una quinta oportunitat no i com això ens fa pensar en la culpa en el que si no si no lo hacemos bien al principio el eh, es como que no o no, uh -huh. o no estamos escuchando bien no estamos haciendo algo mal o, o no somos aptos para no y no podemos volver a probar y volver a entenderlo y, y, y lo vemos como pues eso como un tabú como algo que no se puede reconocer de lo que uh -huh. no puedes aprender cuando vida que seamos conscientes tenemos esta uh -huh. y no podemos comparar con haber tomado decisiones en claro. otro momento, en otra vida claro. para decir mira pues aquí y, y, mira, uh, y, y, y es, es valora a no sé, no sé per què tenim aquesta obsessió en la coherència, en què mm -hmm. no... El que dius, de, de, que no es podem equivocar, pensem coses i segurament d'ací un any pensem unes altres. Canviar, no? Canviar, eh, sí. Però sembla que hi ha que mantenir un discurs molt coherent i més ara que, que quasi tots compartim el que pensem i o... eh, eh, recorda que vas dir, tal. Sí, sí, sí. Que, eh, és, el que dius, no no hi ha opció a a enganyar-se, a, a, a equivocar-se. Mm. Mm. Aprofitant que estem en l'any Fuster, Fuster tenia uns aforismes que dia les meues contradiccions són les meues esperances. Ostres, mm. que bo. Clar, exactament això. Mm. Jo crec que fins i tot el fet de denominar-ho com a equivocació una cosa que és simplement una experiència més, no? ja és, ja és Clar, negatiu no m'he equivocat, he viscut això i ara vull dir una, una altra ah. cosa d'una altra manera uh -huh. no sé, és... sí, sí. però sí que és a que la societat ens marca com em diu al principi si no fas el camí previst eh, el camí que pensa la societat el uh -huh. mateix per a tots sí. doncs, t'has equivocat o uh -huh. encara no l'has trobat no? Uh -huh. pues, si haguera de ser ell no has encajado és, una, és, tot és un altre camí uh -huh. no? és que quan sí, arribes sí. Un, al millor no vull arribar aquí. ell arribar no? Sí, sí, sí. El camí reial, que dia mon pare. Està fins i tot el camí reial i quan em vaig fer l'adolescència em vaig dir i lo de les bifurcacions no, no te ho has plantejat mai? I mon pare va mirar a ma mare i dient ¿Qué ha passat, per què? <laughs> <malament>. Està xiqueta, <laughs> què vols dir? Però, però bé, bueno, ens servia per a... als dos per pa, parlar pa, avui i, i evolucionar ells també, clar. Ja. Segurament pot ser que les persones de altres generacions ho veuen així i després diuen... Quan veuen que, ha, de, que ha altres persones sí que és... Bueno, no falta que siguin de generacions diferents, sinó que s'enixen del camí marcat, a voltes tenen certa enveja d'haver-ho volgut sí. fer. No? Sí. I, però això moltes vegades també és, és que me censuren, no? Mm. Sí, és per com... Dius, Ostres, estan sí, fent estic... el que jo voldria haver fet... Claro, és ja, bueno, no, com, com jo, bé, no? jo estic domesticada, com tu no vas estar claro. domesticada, no? Però és es que és molt, molt difícil desaprendre... Desaprendre. Uh -huh. sí. I, és, I jo valore moltíssim, quan una persona desaprèn, i, que, eh, ma mare, eh, he parlat de mon pare, però ma mare és una dona que ha desaprès i, i ara en diu, clar, que m'he perdut, quantes coses quantes coses m'he perdut. Yeah. I, I també jo a vegades penso, i està bé que li diguem a les persones ja majors, pues, jo sé, pel tema del feminisme, per exemple, que jo soc molt incisiva, una dona que, no digui ma mare, que ha tingut una bona vida en aquest aspecte, però altres tres dones en 80 anys i dir-li, bueno, pues, tot lo que t'ha passat ha estat mal, quan aquestes est persones ja han patit, sé, probablement aquestes persones haurien deixar ja que, que es quedaren... No aixar... que és més escoltar-les, no? Escoltar-les, sempre, clar, que... clar. Sí, clar. sí que, que, no? i que elles arriben donde tengan que... Mm. Mm. on puguen, no? No sé, però no, si no és forçar molt. Ah. Sí. I, bé, bé, retomant un poc l'entrevista a Raquel, no? però seguim parlant de relacions, ella parla d'un personatge, de Guillem, no? un home que atropella un xiquet i es dona la fugida. Sense arribar a aquells termes, eh, us ha passat que alguna mala gestió emocional us fer fet una cosa de la qual us hagueu benedit? Jo mmm, vaig tindre una mala gestió emocional per, bueno, per, per, no, haver, per no haver digerit molts aconteiximents no, bueno, i que no tenia intel·ligència emocional ja està. I ja estava desencadenant una depressió major, entes quasi qualsevol decisió que vaig prendre en aquest moment va ser un poc com Guillem. O sea, no, no, el personatge de Guillem fa el que fa perquè té un passat i bueno. Passat, tot. I, però esto ho he fet jo, esto, yeah. pues des de parlar-li massa mal a, a un jefe, enfrentar me a, a coses que, que no devia, obsessionar-me en persones, no sé, no viure, no, no disfrutar, jo no... no no reconec a aixa, aixa dona que estava, que era jo, que estava tenint una, evident, mala gestió emocional, que, que entenc, per altra banda, perquè era normal que em passara, però però moltes persones per desgràcia van ser víctimes d'aixa de, mala gestió meua. Que jo crec que no m'ho ensenyen, no? Tampoc, a l'escola m'ho ensenyen unes coses, però no, la intel·ligència emocional que dius no m'ho a relacionar-nos, a congestionar les emocions. No? Jo, jo crec que a voltes en, en situacions de, de, de desenganys amorosos, no? desenamoraments, mm. es fan coses que després les mides fredament... La xau, quin, quin poc traïat, no?, aquesta manera de comportar-se. Sí, sí, sí. Però clar, que igual que no sabem gestionar l'enamorament, no sabem gestionar el desenamorament. El desenamorament, sí. El la possessió, el no? El el vincle, no? Sí. O, clar, no necessàvem s'hauria de trencar el vincle, no? exacte, això seria una exacte. nova concepció, sí, però el sí. vincle és del trencament del vincle i la desaparició total d'una sí. no? persona, i aleshores això fa que... Que les emocions no estiguen ajustades i com pot ser que de avui per a demà es passi Exactament. de set a zero sí. és, és molt poc gestionable. No. I és necessari fer un dol, que no fem, sí. que diem bueno, és es que ha de passar altra cosa immediatament, i això va, va, va fent i, no, i, i acabes prenent des sessions que no... Que no. Mm. Sí. sí, jo crec que és important no, aprendre a estar solo, també, per a observar-se, no? perquè si no al final és, és, és, estàs tot el temps consumint, o emocions, o relacions, o el que siga, no i és ahí quan no, no tens margen per a per observar-te no? i mm. i darte compte que, que a sols també estàs bé, i mm -hmm. que no passa res. No? Però, però sí, i després el tema, jo crec que amb les relacions tenim el... En san educa cat no y demás, mes que, que es otra manera de poseer y, y las, las, las relación son es, es poseer no al final no es compartir o dejar ir o, o entender que esa persona por pues, a veces evoluciona y, y, y cambia ¿no? y no compartirtíse el, el camino a mí me va a pasar no que dejé una relación en la que ya se veía claro que cada uno tenía un camino diferente y yo lo tenía por claro pero fue verle a él con, con una persona Y de pronto yo era como que tú eres el amor de mi vida, no te voy a dejar ir. No. Y, y además era como que en mi cabeza, todo mi ser, sí. Eh, eh, que sí que sí, o sea, que sí que sí que me había dado cuenta ahora de que, es que estoy súper enamorada, súper enamorada y loca por ti. Y, y esa persona dejó de quedar con la otra y de pronto volvió conmigo y de pronto yo era como madre mía. No, era, era una percepción equívocada. Sí. Mm. Pero que puedes hacer muchos años sin, ah, sin quererlo. Sí, sí, sí, sí. Mm. sí. No sé, tenim altra pregunta de pensar que, que hi ha emocions que continuen sent tabú parlar d'elles. Si no la tristesa. Per, per què deien abans? Ara no recordes si ho hem parlat eh, davant del micro o abans. Ah, abans. abans. <ríe> abans. abans. Està ah. bé. Sí, sí. Pues la tristesa. I hi ha dos, dos pel·lis de Disney que, que est estan relacionades amb això. La de Inside Out, que, no sé si l'heu vist, aquesta de les emocions sí. que, que finalment és, bueno, mm. és que la tristesa ha d'estar i, i hem d'aprendre a, a conviure en ella i a, a manejar-la però ha d'estar i una altra, la més recent claro, jo estic posadíssima en el tema Disney i <ríe> la última és Encanto i, i és, és, és genial és probablement la millor però hi ha un personatge en concret bueno, que el seu poder o el seu don en és controlar el temps i és un personatge que sempre té un núvol damunt eh, i la, la matriarca de la família està obsessionada en, en que tens un, un núvol com que no, te, no deu de tenir-lo i ella sempre està dient eh, solejat, sol, eh, que fa sol, que fa sol, que faça sol, però clar, és que eh, té dret a, a estar trista també i ens costa molt i sempre tendim a dir a la gent Ah, pues, alegre't i ah. sigues feliç i sí, l'autoajuda ara, ara, ara m'ha vingut al cap la conversa d'abans de micro perdoneu però és que som amics i parlem abans sí, i, molt bé. <ríe> I mm. veure, sabent manejar-la i sabent equilibrar amb, amb les altres emocions però la tristesa és legítima molt legítima i tenim tot el dret a, a estar tristes i, i a tindre els nostres moments eh, abans d'estar de, de en soledat i preguntar-nos coses entendre-nos mm. eh. jo crec que és necessari transitar-les perquè Clar. si no les neguem i quan apareixen és com que no tenim eines per a Exactament. solucionar res no? mm -hmm. és com la ràbia la ràbia al final eh, també ens diuen que tenim que deixar-la a part però Eh, emoción eh, viene de emoción y emoción es movimiento si, si hay emociones que anulas hay movimientos que anulas con lo cual al final te vuelves a crear una cuadratura y si te sabes de esa cuadratura está todo mal ¿no? entonces la cuadratura es estar bien, sorriente alegre ¿no? y todo lo demás no porque todo lo de, el resto de las emociones son a lo mejor las que te sacan de tu zona de confort y que ¿Qué? te llevan a ese cambio que a lo mejor es el que necesitas ¿no? I la tele, per exemple, és que estic pensant ara, perdó, no, no, no m'he de donar al compte que és tot, uh, alegria, eh, felicitat, sí. eh, no, no hi ha... per això ara està el podcast, que parlarem més abans de... mm. que ens agraden, però internet en aquest sentit, la informació digital ha obert una porta que és que a la gent ens interessa ens interessa Eh, sentir parlar a gent, estiguem bé o estiguem malament, i la televisió sembla que siga tot esto, eh, impostat i sí. ixa alegria falsa, esta, mm. que, i és interessant que digui allò del moviment. és mm. un producte de consum, la, la tristesa. No. Ventre fàcilment. A no ser que, sea a través, que siga a través del drama, que, sí. que també és de és com ferir un poc a urgar urugari, no? uh -huh. i transitar llocs que ja tens, ja tens passats, o sigui, és, és un balanç, un equilibri difícil d'aconseguir, però que bueno. Però jo crec que, que ara que està tan de, de moda, no?, lo de les infermades mentals, jo crec que també, bé per això, no? perquè en la tele tot el, rat, tot el temps tens es, es, es que estar alegre, feliç i, tal, mm -hmm. i tu t'adones que, no, que no és ja així no? Que, que hi ha coses que no t'agraden i, mm -hmm. i que fan sentir d'altra manera no? i és com que no tens ese esperi, ese esperi, ese, per a veure't no? perquè a, a, a fi, per a, no sé, sembla que tens que salir a la calle i a la calle amb la careta mm -hmm. i la ràbia jo no havia pensat eh? la ràbia canalizarla, la, la, la, no la, contenerla porque cuando la negamos la contenemos, ¿qué? la seguimos sintiendo pero la retenemos en el cuerpo mm. pero si la transitas la canalizas, pues a lo mejor te da algo creativo que hacer o te lleva a salir al parque y pasear mm. o, o, o buscar a un, a un grupo de gente con el que poder hablar no pero así es como sanamos si no, al final se queda estancado y, y es cuando por pues eso el problema ¿no? Mm. Mira, recordant un llibre que van llegir en, en el tastallibres fa temps, eh, Gina. també hi ha un moment que parla de la tristesa, que fa una descripció, sí. una pàgina sencera de, de la tristesa se te posa al teu costat, sí, te es dit amb sí, tu, sí, sí, sí, és, és un paràgraf molt llarg, parlant de què és la tristesa i fa magníficament. Sí. I, I a més la, la solució, perquè me recordo que se n'anava a córrer el personatge per a, a desemboirar-se i per a cansar-se i diu, de sobte un dia vas pues, tornar i ja no estava no? No, com que tot passa mm. però definia una cosa per el que estava dient abans de, de conèixer realment les emocions i la tristesa se l'ha de conèixer i se l'ha de mirar directament no si a cosa que un dia passa l'alegria pel teu costat i no la veges, uh -huh. perquè no la diferencies no? Ah, I, i hi ha una manera de, de dir-ho molt guai tindré que llegir el, el, el sí. llibre sí, sí, sí. Tinc cola, tinc cola. Eh, Què considereu que hauríem, que hauríem de desaprendre per a interactuar amb més empatia amb les persones del nostre entorn i la naturalesa? Tots. <ríe> Tots, <ríe> Tot, sí. Però per, per Mira, començar, per on començaríeu? Si, si... A mi se m'ha ocurrís que em sembla que en aquest moment ens considerem únics perquè estan ensenyant-nos que som únics, no? no hi ha sentit de col·lectivitat, no ha... uh -huh. encara que compartim no eh, tot, això. però eres únic, eres especial. Probablement deuríem començar per allà, a desaprendre això. No som únics eh, ni, ni tan especials i a partir d'allà deixar de d'intentar eh, reafirmar-nos constantment perquè no busquem opinions que, en, que ens obriuen la ment, busquem constantment reafirmar-nos, llegim períodis que ens donen la raó, llegim... Uh -huh. Penso que, que deuríem començar per ahir, per dir-nos no, no sóc tan especial i, i vaig a veure, que, que tinc que aprendre de la resta. Perquè dius, no?, de, eh, va aparèixer un llibre que parlava de, de l'extraordinària lo, lo i l'ordinària, lo que hoy en día Total mundo vol ser, ser extraordinaria. Pero sin ser la llena eh, ordinaria no llauría mon. Ah. Porque todo lo que se mueve durante todo el día que no vemos no tiene un foco. y tiene un protagonismo, ¿no? Pero eh, es imprescindible. ¿no? Esa gente pues eso que te llena el supermercado, que coge la, la verdurita y la fruta de la huerta y te la lleva y te la acerca. no Pues eso, todo lo que hace la comodidad, que no se ve, mm. ¿no? És, és no tindre por a, a les coses diferents no? No? Que. Que les, mm. sempre a desaprendre que la, tot siga segur i tot siga, no claro, coms, claro. Que... I a desaprendre el, a el, pre, el prejudici no? Mm. No? que tenim entre les coses diferents que, o de la gent que fa les coses d'una manera diferent mm. a ser conscients dels privilegis perdó, també, que tenim mm, sí. per haver nascut en un lloc per ser d'un gènere o altre, per tindre una tendència sexual o una altra, tindre un cos o un altre, a partir de quins són els meus privilegis, en quina situació està una altra persona i, i puh, hi ha molt que desaprendre. Uau. Només sí, sí. el fer de poder-se plantejar aquestes qüestions i ja és un privilegi, no? Exactament. Ja sí, no tenir com... temps per a fer això. Clar. Exactament. Sí. Mm. Sí. I bé... En l'últim programa, el primer i l'últim que vam fer, <ríe> hi havia una pregunta que per temps jo vas, vas quitar, que és sobre el podcast. I era com la pregunta que tot el món quería respondre en el programa. S'esquiva, <ríe> <Així> s'esquiva. <ríe> doncs, què podcast recomanaríeu? Eh, havia pensat en, en programes que no és que tengan que vorre en el que estem parlant, però sí que parlen de relacions al final i són estirando el chicle perquè estan parlant una Iglesias, de Victoria Martín en alguna, alguna convidada i, i parlen elles i, com, i comenten i expliquen coses que ha han passat en la vida i el de la birra perquè són una hora i mitja o dues hores de dos persones parlant tranquil·lament davant d'una birra i, i em sembla que, que es, genera, es, generen, es generen relacions i, i es fan pensar en les relacions també. Doncs jo pel que he dit abans de, de, de la sexualitat n'hi ha un que es diu la revolució sexual de, de que som, tracten temes, bueno, parla de sexualitat, no?, és ex, i això podria ser un, i de, de relacions i emocions ja ha entrevistes que m'agrada molt, que es diu El divan, que, que estava, és, és la Sílvia Coppolo, una periodista ja molt experimentada, que està una hora parlant d'una altra persona, i clar, això dona, és una, és una entrevista molt ben preparada i el dona peu a, anònomes parles de la vida professional, de, de la persona entrevistada, que molt sovint jo no sé qui és, no sé mm. qual és un metge, que un actor, mm. que... i molt sovint no sé ni qui és, però la manera en què fa les preguntes i aprofundeix en l'altra persona, és que podia ser qualsevol persona yeah. d'arret, yeah. i és molt interessant com en una, en una hora de, de conversa esclaten no? les emocions de les persones. En estirant un xicle, y a dos que que escolta a favor que me agrada mucho porque eh, Carolina Caroline y Victoria están parlando todo, todo el tiempo de, de, de, de desaprender, sí. ¿no? De lo que no está normalizado, ¿no? De, de los cuerpos que no están normalizados, de, de la sexualidad que no está eh, normalizada y hay uno que es de, eh proactivamente ah. que es que bueno, va un poco sobre el tema de la gordofobia. Sí. Sí, sí, sí. que està molt bé, i, i otro que, que d'Anna Milán, també, sí. que també està, està molt bé. I un, un també que va escoltar d'un podcast de l'ofici de viure, que parlava de la ràbia, que està molt bé, i la intel·ligència emocional, que jo crec que, que és necessària. I res més, eh, fins ací la taula d'avui... Eh, ara els deixem amb, amb Joc i partida de David Mas, però abans eh, David de Tastaolletes ha portat una cançonera. El tema abans d'escoltar-la a diferència de l'altra és, bueno, és una cançó de, de xarango que es diu Les coses senzilles Jo crec que és un, xarango és un col·lectiu de gent justament molt senzill, que, que partint de la senzilla ha fet coses molt boniques no? més enllà de les cançons era capaç d'arrossegar gent i una energia molt, molt bonica, un, un, feien al seu poble, a Sant Joan de les Avalxes, un festival molt xulo que es deia el Clownia, que de fet en una de les activitats de Tastoietes van projectar un documentari, van fer un, després una conversa sobre això, com que bonic seria fer un festival com això, segurament més xicotet, no? Però i la cançó es diu de Ventiales, eh, de Ventiales, no, les coses senzilles, De Ventiales és el disc en, en, la, en el qual va aparèixer, que és l'últim disc de Txarango, que aixina en el 2020, i havia de ser l'últim disc, l'última gira i tot això, que es va frustrar una miqueta, però arran d'això després van fer un disc col·lectiu amb, amb moltes col·laboracions de, de cançons diverses de la trajectòria de Txarango, i esta mateixa cançó, en ese disc que es diu El Gran Ball, que eh, la vam fer amb Ramon Miravet, que és la versió que anem a escoltar. Així que, que la disfruteu. La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala. T'ho posaré fàcil, sé cada mà no estarem vius, no estarem vius. I jo serem uns altres I reptes llocs i gent seran ull més polsant el temps som devenir aales Som devenir alas. I tant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. I l'amor va criar el meu llit, i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra. A terra sònia a l'infinit he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenem el cor rebel. La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, Recorrerent el camí Agraïint cada passa T'ho posaré fàcil. Si queda mà no estarem vius, no estarem vius. Tu i jo serem uns altres I reptes llocs i gent seran només pols en el temps Som de veniales som de veniales. Lluitant per viure lent Anem cuidant d'aquest present D'aquest present oh, oh, oh. He vist la mort batllar al meu llit I sé que serà bonic deixar aquest cos a terra Perquè ressoni a l'infinit he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra tenim el cor rebel. Tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí i al final d'aquest laberint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 Salutacions, amigues i amics, sigueu benvingudes i benvinguts a la secció Joc i partida del programa El Turpero de Cabilo Ràdio. Després d'uns anys, tornem a estar amb tots vostès i ho fem des d'un lloc que no pensàvem estar, des del trinquet de Sella. A més a més, per acompanyar a les nostres xiques en un moviment femení de la pilota que és totalment imparable els últims anys. És per això que podreu escoltar algunes breus preguntetes, algunes breus entrevistes que hem fet a les nostres jugadores. Estem aquí amb Mar Garcia, jugadora de, de pilota al Club de Sella. Ella va jugar quan la xicoteta, després s'ho va deixar i fa uns anys que ha tornat amb molta força. Bona vesprada, Marc. Bona vesprada. Una pregunta que volíem fer era per què creus que vas tornar a, a jugar? perquè vaig sentir que realment mai ho havia deixat. I vaig veure que les xiques van tornar a jugar i vaig dir, doncs, pues, és el moment. Al programa d'avui els companys parlen de les de relacions, d'educació. Precisament tu vens d'una família que té arrels de, de, de pilotaris, no? Sí, el meu germà ha jugat sempre a pilota i a mon pare li ha molt la pilota i, i en casa s'ha criat en la pilota. I per últim, eh, parlant de relacions, com és la teva relació amb els companys xics del club i amb les companyes xiques? Creus que hi ha alguna diferència, alguna curiositat? No, la meva relació és de deu, tant en xics com amb xiques, no hi ha ninguna diferència. Molt bé, moltes gràcies. Saludem ara a Maria, que també és jugadora del nostre club, i crec que... Buenas, Maria, que és una de les més veteranes, no? Bueno, se podría decir que sí, por edad. ¿Y <risa> por qué, qué vens a entrenar siempre? ¿Por qué tienes esa ilusión? ¿Qué crees que hace que, que, que, que la pilota vos, vos engancha? No sé, a mí es algo que me gusta. Que, que vengo así y es un momento que tengo también tengo de desconectar y estoy haciendo algo que me gusta, a parte un esporte. Y no sé, a parte de que de, desde hace muchos años he seguido la, he seguido la pilota, i aquesta manera també m'ha fet que jo puga entrar dins del de que és la pilota. Precisament el programa d'avui de, de Cabio Radio parlen d'educació i de relacions. Bé, bueno, vens el teu home en a pilota i també la teva filla, que és una cosa que es fa il·lusió, no? Sí, sí, moltíssima il·lusió. Espero que el dia de demà, si jo encara estic... que puc jugar, espero el dia de demà que la meva filla i jo puguem fer alguna partida juntes. Saludem ara a Helena Alemany que jugava quan era xicoteta, després s'ho va deixar uns anys i que, i que fa poc temps que, que va tornar amb molta força, entrenant-se ella, entrenant en Campello. Elena, bona vesprada. Bona, bona vesprada. Bé, eh, parlem del programa d'avui de, de Cabello Radio de, sobre les relacions, sobre l'educació. Tu ves de família de, de pilotaris, no? Sí, molt germà juga i, i, bueno, mon pare, però quan era molt xicotet i demés y bueno, unos tíos y tal, pero sí, por ahí. Y de cuando eres un chico ahora, ¿en qué crees que ha cambiado todo este movimiento femenil de la pilota valenciana? Hombre, ten en cuenta que Mario jugaba en el 100% de los partidos contra chicas, no había ninguna chica, i ara s'ha pues, eh, fet torneigs de, de xiques, femení, elles van jugar, bueno, nosaltres també, el que passa que ells van guanyar la final, tot era contra xiques, és a dir, que ara hi ha un gran, un gran moviment de, de dones. De fer l'altre dia eh, vas passar un llistat de, de, de la gent que s'apuntava i hi havia més grups femenins, inclús que, que de homes. doncs la diferència és clara. Molt bé, gràcies. Soc Clàudia, fa uns 3 anys que vaig començar a jugar a piloto, encara que la pilota sempre ha estat present a ma casa, donat que mon pare sempre ha jugat a pilota i ara tant les meues germanes com jo la practiquem perquè ens diverteix i ens agrada molt. Contribuem ara amb con dos jugadores, amb Paula i Vanessa, que són cosines i que són dos exemples diferents. Paula juga des d'aquest xcoteta i en canvi Vanessa, es va incorporar ara fa uns anys. Bona vesprada, a les dues. Bona vesprada. Primer que res, Paula, eh, des de que era xiqueta ara, eh, creus que ha hagut un canvi en la pilota en les, en les xiques? Sí, jo quan vaig començar a jugar a pilota, eh, la veritat és que feia partides contra xics sols i jo anava als trinquet sempre pensant que anava a encontrar-me alguna dona, però sempre jugava contra xiquets. Però ara en l'actualitat ja puc jugar contra xiquets també. I pel que fa a Vanessa, eh, no va jugar contra té la xicoteta i es va incorporar fa res. Per què, per què tenies aquestes ganes de, de poder jugar? Doncs pues la veritat és que sempre m'agrada la pilota, però no sé, suposo que a millor de durar la meva cosina partides, de no sé, la motivació de veure que cada dia hi havia més dones i al final van fer un grup d'amigues que van dir va, anem a començar, anem a començar, i vaig començar un dia de cachondeo i al final és pues, una cosa com a que que no sé, és, totes les setmanes l'he de fer, és, la necessite. I Paula, per què creus que, que en cap moment, perquè tu eres de les que no has parat mai, vas començar la xicoteta, vas aguantar, amb la companya Carmen, vau competir, va guanyar títols, has aconseguit, de moment continuarà ahí, no? Sí, sempre hi ha una motivació, i ara amb els entrenaments que fem cada setmana amb les xiques i tot, hem format un grup, i ens agrada molt la veritat continuar. Estem en l'entrenament de les xiques, és així que surt l'entrenador, que des de fa uns anys està entrenant-les. I Jesús, com veus el moviment femení en la pilota, en les dones? Creus que va avançant, ha canviat molt des de fa uns anys? Bueno, pues la veritat que es que ha canviat prou. Des que vaig començar jo a ser entrenador del club de pilota Sella. sols havien dos dues o tres xiquetes i ara ja en són més de 15. Això vol dir que en un poble tan xocotiu que hagi aquest moviment, pues va avant i va millor, clar. Tens experiència entrenant a xics, també a xiques, a grups mixtes, ¿Veus alguna diferencia o prácticamente poco La verdad que no poca diferencia, puede ser un poco más la fuerza que tienen los hombres, pero también las chicas, los ejercicios, y eso lo hacen siempre a la primera, son más fáciles de aguantar más que les chicas, no sé por qué, tienen más coordinación también. Muy bien, gracias. a la secció del tast de llibres i, i com bé hem dit al principi del programa l'última novel·la que, que vaig llegir al tast de llibres és El de cada cosa de Raquel Descartes i Àngela li donen la paraula Sí, El temps de cada cosa eh, ens parla de quan el professor Tomàs Bell veu entre els seus alumnes l'avió de imatge del seu amor perdut fa 20 anys s'inicia una història plena de ramificacions Raquel Ricard encendint-se en les vides creuades d'un grup de personatges al llarg de més de mig segle entre València i Amèrica. Els secrets, la culpa, l'amor incondicional i l'abandor són alguns dels temes que ens veiem obligats a revisar en llegir aquesta novel·la. Quina va ser la vostra sensació mentre la llegiu, durant el procés? Com que l'havia llegit abans, va ser com una relectura i recordava molt com com els viatges personals. No? Hi, ha, hi ha viatges físics en la novel·la, però hi ha mm. viatges personals de... de... No, recorda, em recorda molt de la mare, no?, i del viatge. Mm. va causar molta impressió aquell personatge de la mare que guardava guardaves diners per si algun dia li faria sí. alguna cosa i, i com, com ho va utilitzar. Però, clar, són vivències d'una altra època, no? Mm. Jo vaig gaudir moltíssim i, i sí que em donava la, la sensació, vaig sentir una sensació d'algú que sabia molt bé el que estava fent i que, i que era un viatge interessant, que passava cada pàgina amb molt d'interès, perquè sabia que, que anava a dormir per, per llocs, o no sé, ho vaig intuir des del principi, no sé si és la manera d'escriure ella o què. Va vaig intuir que, que, que em depararien coses interessants, i el personatge de Maria, que dius tu, és que bueno, és, és, acaba convertir de convertir-se en l'eix vertebrador de la novel·la. Que... I, I els saps generacionals no? que sí. vam fer, eso es ma, me cautivó, no? de, mm. de dones dels cinquanta, no? els seus fills, les, les nietes... Mm. I jo he, he plorat en este llibre, parlant I de, de les sensacions, mm. eh, he plorat a les voltes. I sí. ja que parlàvem, que parlava Lorena al començament, del marc, del, del camí reial que hem parlat, sí. em, què veieu de tot això que veieu vosaltres en els personatges? Que quins... hi ha personatges que de cara a la galeria segueixen aquest camí reial? com encara que després no però bueno, Maria, Carmeta seguir, seguirien el camí reial que parlàvem abans o, o les, les relacions típiques i el marc habitual i n'hi ha uns altres que, que són totalment atípics per a l'època com Tomàs o Meri mm -hmm. Jo crec que he retrat una, una època no? per una banda eh, dones que han sigut bueno, tenen fils i estan una de ellas a soles, ¿no?, solo con, cuidando a su hija y, y son las que, pues, como pequeñas matriarcas, de alguna manera, ¿no?, y, y, y con el hombre, a lo mejor, pues, eh, pues el, el hombre clásico que se dedicaba a su trabajo, pero que luego pues no tenía ningún tipo de inteligencia emocional, con lo cual no se vinculaba tampoco en el hablar de relaciones o uh -huh. de sentimientos y demás. Y, por otro lado, pues, a lo mejor... El personaje de, de, de tomás pues lo que nos lleva un poco es a, a salirnos de ese canon sí. de pues a lo mejor a través de el acceso que tiene a poder estudiar y educarse que le permite pues esa apertura mental de la que hablábamos antes también ¿no? y salirse un poco de ese patrón sí. eh, familiar a ah, preu de sacrificar, també, moltes sí, qüestions no... emocionals, no?, del sí, sí. vincle familiar, sí, de la banda, en una altra família que tampoc que no sentia... no. hi ha una, una estima més enllà de voler tindre algú de... Mm. No sé, de fer-se emocionar en una peça de Bach i el boner i diu prohibixen. I mm. sempre sí. mm. sí, ha sentit esta falta de, de la mare. I la mare sempre ha tingut... Esa sensació de que li devia alguna cosa al fill per fer d'haver-ho deixat anar-se'n o yeah. d'haver-ho dut a, a estudiar fora. Mm. Mm, sí, com si I mm. mm. Parlant d'abandonaments, un, un tema que a mi em va quedar després de llegir la, la novel·la era homes que fugen, dones que es queden, barra <laughs> <Sí>. <laughs> dones que, es fugen, que fugen, homes que es queden. Mm. O sigui, en general, en general, encara, eh, quan hem parlat eh, amb Raquel Ricard ella mateixa s'explicava que no fa una, no fa novel·les d'idees que, que surt el que surt. Però està bé perquè no, no enfatixen el cliché, no? no? És com, hi ha, situacions, hi ha situacions que te lleven a, a, a tomar determinades decisions i, uh -huh. i res més, no? Que a lo mejor les, les dones en un moment determinat estan més condicionats per la situació que viuen i perquè no tenen l'independència econòmica, com era per a fugir en un moment determinat, però em dones compte que el eh, mateix que fa una dona pot fer un nome en un moment determinat per, en, esta, en esta novel·la, no? I això crec que obri tamén la, la ment poquet, no? Mm. Sí, me'n recordo molt en, en que en la tertúlia va ser el cas de Narcís, no?, ah. que va haver molt de debat eh, per, per portar coses que van aixer en una tertúlia re sí. reals sí. De, de debat, de si, si era bo, i si era roir, si... me'n recordo que va ser el Pagri va dir que era un personatge que feia gaudir a les dones. Sí, doncs, que perquè... deurien posar-li un monument per anar, eh? Sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí. Doncs, sí. Clar, el bueno, jutjaven potser ser des d'un punt de vista moralista, però en realitat era un personatge que tampoc feia mal directament o...? No... no, no, i de fet no era conscient tampoc de, de... Si el mal era la època, no?, que passaven coses en les que la, la dona a lo mejor se tenia que quedar amb la responsabilitat i l'home podia fugir i, sí. i desaparèixer. no? Sí, sí. Um, bueno, i de fet hi ha una novel·la en personatge que fuig, que, fuig, que és eh, femení que és Ma, eh, Mary, Mary. Custoway, que, que fuig. I explicava també Raquel... Eh, perquè té un passat, i claro. perquè ella mateixa, l'autora, hem sentit que dia que no acabava d'entendre com podia fer, fins claro. una mare. I per això li va construir el passat, no? Per a... Sí, però us doneu compte, en Narcís ho podem entendre en Meri, no? Yeah. Podem entendre que, bueno, encara que Narcís no tenim clar, si era conscient de que havia deixat fills Eh, el seu pas no, no, no, no, no, no. que va fer una anissaga enorme però ens eh, tira un poc cap, cap enrere no? com una mare és capaç d'abandonar els seus fills com pot ser yeah. o sigui, eh, és, és una brutalitat però també ho és que, que ho faça un pare i Oops. continuem, continuem donant-li un sentit biològic a, a la mare, no? com que mm. és impossible que es desvincules, perquè una mare no faria mai a esta, no ho sé, però està bé que, que, que es faça reflexionar sobre això. Sí, com, com romper no? el domini del relat. Mm. I una altra cosa també que, que de la que volia parlar, hi ha do, dos personatges, Toni i Selma, que són germans, i els dos han tingut una vida similar, són els fills d'Amèrica, de qui parlant. I els han estat criants en eh, cases d'acollida i en una mare amb brots psicòtics. I, però són persones completament diferents. La, la manera d'enfrontar-se a la vida és completament diferent. Eh, Selma és un personatge pur i que estima a tot el món, oberta a, a noves vivències, mentre Toni s'enfonsa. Eh, penseu que hi ha... O quan creieu que hi ha de genètic, de, de predisposició genètica o d'actuació biològica en la manera de comportar-nos? Buah. No sé, és veritat que hi ha persones con les que actuo o interactuo que em donen compte que tenen mon, molta intel·ligència emocional eh, vivint al mateix lloc que vengo jo o, o, o habint vivido el mateix, però tenen com una reacció que és mucho más reflexiva o, o empática o resuelta y, y no no no tengo una respuesta de por qué, ¿no? Porque la sociedad del sistema On vivir no no crea esos es, es, es eines, ¿no? Y no te la facilita, mm. no, no en clase no das ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay gente a lo mejor que tiene una sensibilidad especial o té una mirada que no és el, el ganar sempre o, o el... no sé, no és sé, com una generosidad de innata De tota manera, en el cas d'estos dos personatges compartixen una cosa conjunta però Toni, Toni tenia, tenia passat, una prèvia sí. no? que havia viscut unes coses diferents i segurament, segurament és per això que, perquè té un passat que va ser feliç perquè va canviar d'idioma a ell parlaven' ell va anar de València als tres anys, no era conscient de quan era major de que havia viscut en València, però de ves que no parlava com arribar a Amèrica perquè a ell li havien parlat des de que va néixer en, en Valencià. Sí però, però això tampoc significa que és si el mà eh, no hi ha tingut una infància dura. Ha tingut ha tingut. Eh? Però de totes formes, eh, actua d'una manera completament diferent a com actua la sí. persona. Ja, no, per, per, per, per... Jo és que des que sóc mare sí que penso molt en esto. quant de biològic hi ha en el comportament ja. d'una persona, quant de l'aportació que fem els pares, però que parlàvem al començament, uh -huh. del marc, que... però hi ha com una predisposició, sembla, no? el que dius tu, hi ha gent amb més intel·ligència emocional o més... Més sí. ganes de forma natural de, de relacionar-se. Ah. Sí. I una altra cosa que jo vaig pensar eh, quan vaig acabar el llibre és que el temps i el perdó, com a reflexió, <laughs> em sembla que, que solucionen les coses, no? El temps, l'estat de tragèdia, tragèdia més temps és igual a comèdia, per una banda. Uh -huh. eh, L'arrancada de les noves generacions al eh, llibre, que van solucionant els problemes de, del passat, el perdonar-se a un mateix, quan Guillem es perdona a, a ell mateix, quan Guillem rep el perdó de, de la mare de saber com canvia ell, com canvia el seu entorn. Mm, mm, no sé. Penseu que el temps i el perdó són, són tan, tan relevants? Però alguna de les coses que comentàvem abans, de, de coses de les que ens podien penedir, d'experiències en temps, això és fonamental mm. per a dir, ostres, això que vaig fer en aquell moment puntual potser mm -hmm. no cal dir que s'hagués fet així, no? Però... sí. sí, és important. Treballeix molt la intensitat emo emocional, no?, i te da perspectiva al temps. Sí. A voltes són dies i a voltes són anys el que necessita sí, sí. La, la, mm. la persona, mm. de, depèn de la situació que ha viscut. Mm. I, i perdonar-se, superimportant, sí. Té que veure un poc en la comunicació, no? Perquè moltes vegades sí. no és perdonar-se en el sentit moral no? que tenim entès com a religiós, mm. sinó en el sentit de parlar de per què creus que ha passat això, que... quina intenció hi havia o quina intenció no hi havia... Y de que ver también con del que estén hablando, ¿no? con, con, con los marcos en los que nos hemos criado, eh, lo que sea la pretensión que había para con nosotros, la que tenemos nosotros para con nosotros, y, y darte cuenta de que como encima no estás siguiendo un camino que esté marcado y que sea meritorio, pues también parece que arrastras uh -huh. eh, determinada culpa, ¿no? Y perdonarse ahí es, yo creo que es necesario para permitirse el cambio. Uh -huh. Uh -huh esta lectura en el Tastallibre, en la tertulia de Tastallibre nos va a donar para dos horas y porque van a decidir ya no ya estaría, tenemos una vida pero fíjate tenemos una vida, seguro plena de tabús emocional pero van a hablar allí de, eh, durante dos horas del libro eh, van a hablar Raquel y bueno en hablado en ella Ara estem parlant, mosatros eh, ací podríem estar més i més temps, el recomanem moltíssim, moltíssim, moltíssim sí. perquè és veres que... No, no hem parlat de la sincronicitat que hi ha, de, de, de la musicalitat també, no? De, no, hi ha moltes coses que hi, ha hi, ha hi coses la novel·la que està que... que se queden ahí i que, que s'animem sí, sí, sí. a que... Que vingueu al tastellari. Sí. Ja sí, podem fer un petit tast, però la gràcia és la tertúlia clar, que, clar, que tenim sí. allí, tranquil·lament. I, I escoltar altres veus que no estan aquí en la ràdio que sí. és súper enriquidor sí. escoltar. Doncs comentem el següent llibre que si voleu el que estem llegint ara pròxim, a la pròxima tertúlia, que serà el dia 20 de març és La societat literària del pastís de pela de patata de Gersi que és, té la curiositat que és un llibre epistolar, en el format que està escrit, són tot cartes, en tres personatges i és una novetat jo crec que no havia llegit mai cap llibre i mi m'ha resultat molt interessat, però ja, ja ho comentarem uh -huh. en el pròxim programa Ella tenia una rosa una rosa ai de paper un paper vei de paper Fins així el programa Esperen que os haya agradado y, y muchas gracias a las personas, que Marta de la farmacia que va que ha escoltado el, el programa, Anabel, la masa, toda la gente que, que sabe que, que estáis ahí y que hay feedback que se agradece un montón para seguir aprendiendo y, y tenerse en compte. I, i dir-vos també que, que Pablo pot... que està, mai està davant dels micros, però Pablo porta la qüestió tècnica. i Pablo regidor també que qualsevol cosa o tema que vull tratar el, en seguida també en diu i i sergio i molta gent que hi ha darrere dels micros, no? Miquel, per no, la sintonia, que no va parlar l'altra volta. Gràcies, y... sí, sí. I bé, i en les xarxes, o com es poden uh -huh. poner en contacte amb nosaltres? El programa el poden eh, escoltar en el cabiló, en la web del cabiló.com, eh, ens poden enviar eh, un correu electrónico, el correo electrónico es elcabiloradio arroba gmail.com el Twitter Cabilo que es guiobais radio y el Facebook Cabilo el Radio, Cabilo radio. Si también que hubo una página que por la pues ahí enseguimos muchas gracias por estar ahí, ahí. a vosotros <risa> adiós hasta <bien Adiós. risa> la próxima adiós.